Prema Galilei, a kad on iziđe na zemlju, sretega neki čovek iz grada, U kome bejaku demoni dugo vremena, i u haljine ne oblačaše se, I ne življaše u kući, nego u grobovima, a kad vide Isus, Uzviknuši pade pred njim, i svega glasa reče, Šta hoćeš od mene, Isuse, sine, Boga Višnjega? Molim te, ne muči me, jer On zapovedi duhu nečistome da izize iz čoveka. Jer ga mučaše mnogo godina i veziva guga u verigama i lancima, čuvajući ga i kidaš i veze. I terazšeega demon demon popustiň mam, a Jeus ga zapita govorecim, Kako ti je imem, a on recze legi, Jer mnogi demoni beja pušli u niegam. I molja koga da ga im ne zapovedi da idu bezdan, a onde pas jaše pogori veliko krdo svinja. i molja koga da im dopusti da u njih uđu i dopusti A pošto iziđe Još edeno ni čovjeka je uđe Joše u svinje i urno krdo sa strmene u jezero i utopi se a kad videše svinjari što šta se dogodilo pobegoše i javiše u gradu i poselima I iziđoše da vide šta se desilo I dođoše Isusu i nađoše čoveka Iz kojega bejaku izišli demoni Gde sedi odeven i priseban kod nogu Isusovi I uplašiše se A oni što bejaku videli Obavesti i kako sve spase besomučnim i moljaše ga sav narodi iz okoline gadarinske da ode od njih jer bejahu obuzeti strahom velikim a on uđe u lađu i vrati se A čovjek iz koga iziđoše demoni moljaše da ga dabi s njim bio ali ga Isus otpusti i govoreći vrati se domu svom i kazuj šta ti učini Bog i otiđi propovedajući po svome gradu Samčini i Jeusrečee gospod svojim učenicimam pazite dignijuće ljudi na vas ruke svoje i goniće vas i predati ui na Goge i tamnicm. Vodit vas pred careve i namesnike zbog imena mojega, a to će vam se dogoditi za svedočanstvom, Stavite dakle u srca svoja, da ne smišljate unapred kako ćete odgovarati, jer ja ću vam dati rečitost i mudrost, kojoj se neće moći suprostaviti ili odgovarati svi vaši protivnici, a predat vas i roditelji i braća i rođaci i prijatelji i pobičeneke od vas. I svi će vas omrznuti zbog imena mojega. Ni dlaka z glave vaše neće propasti trpljenjem svojim spasavajte doše. o toj službi. Za nas je vrlo važno da iz ove priče, istinite priče, istinitog događaja, izvučemo neke važne zaključke i utvrdimo se u istini Da je živ Bog, da se javio, da je među nama, da se ova protio, da je čovjek postao i da je u ovom trenutku oni dalje sa nama i da je, i dalje u zajednici sa našom ljudskom prirodom, bez obzira što oko nas vidimo raspadanje iste, vidimo strašnu deformaciju ljudske prirode, rekli, rekli bismo mutaciju, i zaista sve više ljudi gubi povjerenje u čovjeka. Za nas je vrlo važno i ova priča nam evo ruku pruža, tačnije ovom pričom gospodom pruža ruku spasenja. Svima nama, braćo i sestre, obratite pažnju na to. Pružena ruka spasenja, ne čovjeka čija će ruka vremenom malaksati, čiji će se bicepsi vremenom istrošiti, čija će koža vremenom spasti kao rukavica sa one kosti, nego ruka radi nas, ova ploćenoga Sina Božije, ruka koja je isprožena, evo i nama ovdje sabranima, ako kroz pravoslavnu crkvu čitavom svijetu, svakom čovjeku, svakom narodu bez izuzetka s tim što druge ruke nema i neće biti iako zloba demonska noge ruke pruža ukazujući na njih kao na ruke spasenja poveajte oko nas koliko ispruženih šaka ispunjenih pepelom i otrovom, i lažima. I ko se god za njih uhvatio, braće i sestre, bezdanje je nas ujedio. Ova priča, ovaj dan, ovaj hram, ova naša sveta liturgija, nudi nam po ko koji put i otkriva ispruženu Ruku gospodnju, ruku Božiju, moćnu desnicu gospodnju. I otkriva nam da je živ Bog i da živi u našoj ljudskoj prirodi. Nije, braću i sestre, čovjek izgubljen. Ovo što vidimo, ove sodomske šetnje i ovo krajnje, izopačenje ljudske prirode. To ne znači da je čovjek izgubljen, da je čovjek poražen. Ne, to ne smijemo prihvatiti. U to ne smijemo povjerovati. Jer vidite, sve ove pobjede raznih prava, ljudskih prava i sloboda, nisu to pobjede, braće i sestre. To je demonska zamka, demonski marketing On ostvarujući prava svoja u ime naše prirode On nam govori u podtekstu Poražen si, poraženi ste Gubite bitku, predajte se Ili predali ste se, šta ti još nisi A vidi ove, oni su se svi predali Pogledaj ove šetnje Ove parade, pogledaj ove trendove, mode, pogledaj sve što se deša oko tebe. Svi su se predali, predaj se i ti. I zaiste, braće i sestre, kogod nije uhvatio ruku pobjednika, kogod nije uhvatio ruku Boga čovjeka, on će se predati. Moraće. Nema druge, braće i sestre. Nema ni jednog drugog koji može pobjedu da mu obezbijedi. Jer vidite, velika je to sila. Demonska sila, velika je sila, braće i sestre. I veća je od naše. Ako je naša sila odvojena od Božije. Naša desnica... Bez Božije blagodati ništa ne znači. Mi smo samo igračke u rukama u vještih demona. I ovom pričom svima nam otkriva se jedna realnost, braće i sestre. Realnost postojanja Boga čovjeka i postojanja demona. I to ne jednog demona, problematičnog falog angela koji zna negdje da napravi neku nevolju, da isprovocira neki problem. Ne, braći i sestre. To su regioni u pitanju. Ovdje danas pred nama imamo čovjeka u kome, pazite, obitava 6.000 demona. Region pita, Gospod, kako ti je ime? Ne zato što ga ne zna, nego da bismo mi čuli, braćo i sestre, da bismo se mi poučili, da bismo se uvjerili da je čovjek biće, široko biće, duboko biće, u koje može da živi sila Božija, kome može Bog da se zacari, sve ta trojica mjesto sebi da nađe, ali da je u isto vrijeme čovjek biće koje može da bude ispunjeno demonskom silom, nogim demonima. Sa jedne strane Bogo čovek, sa druge strane Satana i njegova vojska, a mi između braćo i sesto, Svaki od nas zato je od suštinske važnosti da se opredijelimo i da izgradimo, da definišemo naš odnos prema Gospodu Isusu Hristu. Ko je On za tebe? Šta govoriš ti za njega? Ko je on? Pazite, braći i seste, mnogo je to važno. To je tvoj život. Pazite, mi na to ne obraćamo pažnju, ali to je ili naš život, ili naša smrt. Naš odnos prema Sinu Božijem. To je zenica našeg života. Kakav je tvoj odnos prema njemu, takav ti je i život. Ako vjeruješ u njega kao u istinitog Boga, u Bogo čovjeka, ako si se uvjerio, pazi, on ne tražio tebe da povjeruješ na priče, rekva, kazala, on je svoju silu demonstrirao da bi te uvjerio i ostavio je njegovoj crkvi sva svjedočenja istinita da te utvrđuje u tvoj vjeri i svojom propovjeđu da izaziva prije nego što će izaći na obagu braćui se i sresti ovog đavo imanog čovjeka zato što je Gospodu radio svjetao te lice zaustavio je vjetar i utišao more Umirio velike talase, od kojih su se i ribari uplašili, smatrajući ih smrtonosnim. Učitelju, spasava i zgibosmo, zbore sveti ribari, budući apostoli. A on spava, budi se. Onaj braću i sese koji vaseljenu održava, svojim promislom ne samo more nego vode koje su iznad nebesa zvijezde sunca, mjest sve je u njegovoj vlasti i sve ono država a kao čovjek spava bezbrižan i siguran u svoju moć jer onje braće i sestre Po suštini, po prirodi, Bog, koji je primio našu prirodu, ne primajući naš grijeh i preko grijeha sumnje i strakove i mnoge druge strasti. On je čovjek, ali u isto vrijeme i Bog. On kao čovjek zapovjeda stihijama. Aj nađite jednoga čovjeka da umiri talasem. Ajde, nađite jednoga da zapovijeda vjetrovima. Vjerujemo da ovdje među vama nema onih koji pomišljaju da to sami mogu. Ne može, braćo i sestre. Ni jedan čovjek, a on, kao Bogo čovjek, može. Njemu se sve stihije pokoravaju. I onda, ukorivši njihovo malo vjerje i strašljivost, uzviknu i zaprijeti, Vjetru i moru čuti prestani i kaže nastade tišina velika. A oni u sebi nevidjevši do tada takvo čudo i praju takve sile, rekoše, koji je ovaj, te ga i more i vjetrovi slušaju. Sumnjam, braćo i sese, da smo se mi zadržavali na tom događaju i da smo postavljali to pitanje. Sumnjam. Daj Bože da griješim, ali vjerujem, daj Bože da krivo vjerujem, da se malo ko ovdje zapitao ko je ovaj. Jer nemamo kad od ovih, od onih i od nas samih. Ko sam ja, ko sam ja. Pa ne može tako doći do odgovora. Tako možda dođeš do samoubistva. Ko sam ja? A niko i ništa. Nuga. Možeš da budeš iskoristen, kako je govorio starac Josip Isihasta, za malterisanje. Eto, od te tvoje mase malo sa pijeskom i cimentom, pa može nešto da se izmalteriše. Eto ko si ti? nego pitaj. A evo, data ti je prilika i da vidiš i da čuješ i da pitaš koji je ovaj. Ne, braću i sese, ko su oni ko su ovi? To su sve ljudi. To je sve nemoć. To je sve trugažnost. To je sve jad i bijeda. Pa to kucne jedan moždani udar, to više ne zna ni kako se zove. To pelene nosi, braći i seste. To se hrani na cucve. To ide kao, kao novorođenče četvaronoške. To ne zna ni kako mu je ime, nikoga više ne razpoznaje oko sebe. Ni ženu, ni djecu, ništa, ne govori više. Razumijete, to je čovjek nemoć. Starost ga ruši, vrijeme ga pršti. Nema što da se interesuješ. Smrt. Smrt, smrt Nemoć, nemoć, nemoć Svi ljudi svih vremena Zato nema što da se raspitujemo Znamo, braći i sesto Ali ovaj Koji je ovaj Tega i mori vjetrovi slušaju Koji je ovaj Što govori kako nikad čovjek govorio nije koje ovaj te sve bolesti isjeljuje. Gluvima vraća sluh, riječju, dodirom. Od rođenja slijepima vraća vid, vraću i ses. A mi smo sad uduševljeni nekakvim klinikama, pa kaže klinika vrhunska, tamo, ovamo, mogu ovo i ono da ti skinu, da ti poprave iz oštre, Naravno, sve se to i kako plaća i mi smo, eto, zadovoljni što smo uspjeli nešto da pomjerimo i da unaprijedimo. A on, braćovi se u one dan vraća vid slijepima bez ikakvih pinceta, bez ikakvih instrumenata, Prosto hoće da ga vrati i vrati ga. Znate li, Da u ono vrijeme, po riječima svetoga Grigorija Palame, u čitavoj onoj oblasti kojom je gospod hodio, ni jednoga slijepoga nije bilo. Sveti Grigorije Palama to tvrdi. Sve slijepe je gospod iz Nije samo Vartimeja. Ima zašto je baš on istaknut. Ali tamo na mnogo mjesta kaže, dođoše Hrvatsko. I privedoše sve bolesnike, gluve, nijeme, slijepe, suhe, džavoimane, gubave, znači jedno, jedno veliko mnoštvo bolesnih. I kaže, kratko, iz sveih ih iscijeli. Kaže, tiskaše se oko njega i dodirivaše ga, jer iz njega izlažaše sila i iscijelivaše sve. Ne navodi se pojedinačno ni bole s nime, nego prosto sve. Šta ćemo sa sinom Najinske Udovice? Šta ćemo sa četvorodnevnim Lazarom? A njega nije trebalo liječiti jer on je umro. On je bio sahranjen, braću, i se završeno. Sahrana ono što mi isto znamo, da sahranimo, da završimo, da se raziđemo... Pa i kome pada na pamet da diže mrtvoga, i to četvorodnevnoga, e pa njemu je palo na pamet. I pozvao ga je i digao ga je. I Lazar četvorodnevno. I tog dana s njim na trpezi bio. Lazara, budući episkop, kiparski, još 30 godina živio. Zdrav, bez ikakvih rehabilitacija, banja, kontrola. Živ, episkop služi svetu liturgiju. Četiri dana mrtav bio. Mogu samo da zamislim kakav mu je taj život bio. Onaj koji je četiri dana mrtav bio pa ustao. Kakav je njegov odnos bio prema vaskrsitelju. I mnogi drugi, braći i sese, sad kad bismo krenuli pa zaglavili bi smo do kasnu uveče da nabrojimo samo jedan mali dio one sile i onih događaja i neviđenih čudesa koja su se odigrala silom Boga čoveka. A kad bismo sve zapisivali ni u sami svijet, kako kaže sveti svetio vam bogoslov, ne bi stale napisane knjige. Šta je sve gospod, braći i sestri, uradio? Da nisam došo i govorio im i sva ova čuda činio, koja nikad niko drugi činio nije, ne bi grijeha imali. A ovako, nemaju opravdanja za grijeh, za tugu, za čamotinju, za depresiju, za srebro ljublje, za gordost i bilo koju drugu strast. Nemamo više opravdanje braći i sestri. Nemamo opravdanja za nepažnju. Pogledajte, mi se i ne sjećavamo ovog događaja. A čitali smo ovo evanđelje za svetoga Dimitrije. Zaustavio vjetrove i more. Pa zaustavi se i ti. Nemo ko vjetar bijesomučno da lutaš, nego stani. Umiri se i ti kao što se more umirilo. Makar zatrenu. I zapitaj se, kao što su se i apostoli tvoji zapitali, idi ti tim putem, pa slobodno pitaj, koji je ovaj? Čegović je? Komu je otac? Komu je majka? Te ga i mori i vjetrovi slušaju, te i grijeh je odpušta, te i demone izgoni. I znate ko će nam dati odgovor, braći i sest? Upravo oni, demoni. Sine Boga Višnjega, kaže legion demona, što si došao prije vremena da nas mučiš? Molim te, ne izgoni nas u bezdan. Pazite, braći i sest, legion demona drhti. Taj čovjek, gadarinski bjesomučnik, on je bio neuhvatljiv, braći i sest. To je takva sila demonska. Vi ovdje, vjerovatno, ili možda ima neko koji je bio u prisusu djavojmanijih. To je strašna sila, braći i sest. Tu djevojčica može desetoro oko sebe da vrti kao što se vrte po djavoljim ringešpilima. Desetoro oko sebe može četvaro-petoro i rođaka, i stričeva, i ujaka, sve da vrti oko sebe. Znači? To velika sila. Zato su ih okivali u verige, i ovoga su okivali. Pa to pucalo, znate, to nije mogao se zaustavio. region demona. Ta sila, neuhvatljivi, bolesni, pada na koljene. Ne čovek, nego demoni. I velikim glasom, to je strašan krik od koga se krv u živama ledi, mole gospoda da ih ne izgoni u bezdan. Koji je ovaj, te ga i demoni slušaju, te i demoni kleče pred njim. Koji je ovaj čovjek kome se duhovi pokoravaju, braći i sestri? Koji je? Mnogo važno, od toga zavisi naš život. Ako to pitanje ne postavimo i u crkvi odgovor ne dobijemo, niđe nas nema. Vjerujte, to je jedan običan balon, to je život napijen, odmora, Ništo To puca vrlo brzo. Jedna situacija životna i gotov si. Pukao si kogu se ljudi ubilo zbog toga. Oko ljudi propada, pogledajte oko nas danas, u ovom gradu, u ovom hramu je donekle drugačija atmosfera. Mada i ovdje ima dosta oni koji su i tekako groznici. A oko nas, po ovim kućama ovdje odmah, oko Manasira, da ne govorimo gradu. Tu se ljudi premeću, braći se, to sad kriči, to se sad drogira, to sad razmišlja na koji način sebi život da oduzme ili da ga oduzme nekom drugom. Tu vrište jedni na druge. Muževi na žene, žene na muževe. Djeca vrište. Znate, tamo, mrak, bijes, boves. To je jedna realnost, braći i sestre. Jer gde god čovjek ne ispovijeda Boga, u tijelu javljenoga, gde god ljudi ne vjeruju u ovoploćenoga Sina Božijeg, gde mu ne pripadaju, Gdje od njega pomoć ne traže, gdje ne jačaju u njemu silom blagodati Božje, tamo je nemoć, braći i sese, tamo se sve raspada. I ovom pričom gospod nas sve poziva da ga prepoznamo, braći i sese, kao jedinog spasitelja. On je ovoga iscilio. Ali sve nas je pozvao da mu pripadamo, da nas isjeljuje. I, što je vrlo važno, da ne očekujemo ni jednog drugog. I da imamo, braćo i sestre, jaču vjeru od demona. Mi nemamo vjeru ni demonsku. Demoni ga ispovideju kao živoga Boga. Mi mrtvi ladni prolazijemo pored njega. Mi mrtvi ladni prolazimo pored svetih liturgija, pored svetih ramova kored svetoga pričešća. Mi se nekad mrtvi uvadni i pričešćujemo, braću i sestre. A demon vjeruje i drhti. A mi odosmo još gore, još niže od njih. U onu adsku neosetljivost. Ovo je, je mnogo važno, braću i sestre. Ovaj događaj je mnogo važan. On treba ako već nije da bude prekretnica u našim životima, da jačamo u gospodu, u njegovoj sili, u njegovoj moći, da jačamo u crkvi, a ne da jačamo u sebi, razvijajući svoju gordost, svoju mišljenost, ili svoje tijelo, jačajući mišiće. Takav čovek, I takva sila je, braći i srste, ništa na silom demonskom. I u takve ljude džavo vrlo lako ulazi. Jer gordost je magnet za Satanu. Ovaproćeni Bog je izraz smirenja, braći i srste. Čega se to boji demon? Boji se smirenja. On vidi Boga, osjećaj, osjećaj, a njegovo božanstvo a vidi čoveka pred sobom. Bog u tijelu, braću i sestre, je sila smirenja. Ognjena sila smirenja. A čovjek koji za sebe misli da je Bog, on je projeva krajnje nemoći. On je najbolesniji. Najniže biće je gordi čovjek. I još nešto, mnogo važno, mnogo važno, jer kad govorimo o sili demonskoj, možemo dodemo da odemo i krajnost tako ostanemo nedorečeni. Đabo, ništa ne može braćo i sestre ako mu gospod ne dopusti. Ništa, ali baš ništa. Ne može ni u svinje da uđe bez božih dopuštenja. Nemoj u bezdan, nemoj molim te u bezdan, jer bezdan je strašan i za demone. To je strašna oblast, braći i sest. Teško čoveku. I majka mu kukala ko naslijedi bezdan, braći se. To se stanje riječima ne može opisati. Evo imamo ovu ispovijest demona. Pazite, zloba, sušta zloba se boji bezdan. Sad zamislite... Kakav je to predil? To je strašno. I mi treba da ga se bojimo, braću i sestre. Ne plašite se ljudi, ne plašite se oni koji vas gone, kaže Gospod. Bojte se ognja genskog, bojte se bezdana. I demoni ga se plaše, i vi ga se bojte. A sa druge strane, demon ne može ući u nikoga, ako Gospod dopusti. To treba da bude veliko hrabrenje za nas, braći i seste. Ali veliki podstrek da se držimo volje Gospodnje, Božijih blagoslova, učenja crkve, ritma crkve, poredka, predanja. Budi poslušan svetoj crkvi i ne brini se. I pazite kako kaže jedan sveti otac, Ne sjekiraj se, ako te demon napada, ne brini se, on to radi u tvoju korijest. Ti samo vjeruj da on ne može ništa bez Božijeg dopuštenja. A ako nešto i čini, to radi po Božijem dopuštenju radi tvoje korijesti. Nije to od njegove sile, nemoj da ga precjenjuješ. Pri tom, važno je da budemo zajednici sa Hristom kroz Svetu crkvu pravoslavnu I onda je, bratvi i sestre Bezmjerna sila Božja sila Sa nama Takvom čovjeku je lako živjeti Takvom čovjeku je lako stradati Takvom čovjeku je lako umrijeti Takvom čovjeku je lako i vaskrsnuti Jer on ne jača u sebi Nego jača u gospodu Hrani se Bogom Vjeruje ne sebi nego njemu, osranja se ne na sebe nego na njega, ne tvori svoju nego njegovu volju. A jedan od takvih je bio i sveti velikomučani Georgije, koga danas takođe praznujemo tačnije prenos njegovih moštiju. I on je pitao kao dečak, ko je ovaj? Pa su mu objasnili, majka mu je govorila... Pa su ga sveti oci poučili sveti apostoli. I svim svojim bićem njemu je pripao. Svim svojim bićem sa njim se sjedinio. I dušom i tijelom. I mu sve te mošti do dana današnjeg čudotvore. I ne samo od gospoda Isusa Hrista, nego i od svetih otaca, svetih mučenika, demoni se proše. I oni imaju vlaz da ih izgone, braću i sestre. I njima se duhovi pokoravaju. Čovjeku, mučeniku, hrišćaninu, djevstveniku, dobrom domaćinu, dobrom mužu, poslušnoj ženi, dobroj djeci. Sve u crkvi sa Božim blagoslovom duhovi se pokoravaju. Vi ne znate, ili daj Bože da znate, Koliku ste vlas primili time što ste počeli da živite crkvenim životom? Obratite pažnju malo, pogledajte malo i oko sebe, pa ćete da vidite razliku. Imate zaštitu, braću i sestre. Demoni ne smiju vašim domovima da pristupaju. Demoni se plaše i vaše djece. Pokoravaju im se. Pokoriće se i vama, ali... Ono pitanje koje smo postavili, ko je ovaj odgovor koji smo od demona dobili, treba neprestano da odjekuje u našem umu i da u nama izazove čvrstu temelju i nepokolebljivu vjeru da je on zaista sin Boga živoga i da vjerujući u njega, njemu pripadajući, njime se pričešljujući u svetoj crkvi, primimo ognjenu silu duha svetoga, braća i sreste. I nama zaista ni draka sa glave neće hvaliti. Zato ovom pričom budimo hrabreni, nemojmo da se plašimo, pobjedio je čovjek, pobjedila je ljudska priroda, pobjedila je ne u nama, nego u ličnosti gospoda Isusa Hrista, a mi ako hoćemo da toržestvujemo, da pobjeđujemo, ne možemo bez njega. Samo kroz njega, braću i ses, ne pored njega, ne blizu njega, nego kroz njega, sve to životom crkve i evanđelskim podvigom za sticanje evanđelskih vrlina, to jest Hristovih osobina. E onda će tamo u nama da prepozna Hristovu svjetlost i da pobjegne od nje. Daj Bože da je za vremena primimo da bismo je i u vječnosti imali i zajedno sa svima svetima u zajednici sa svetom trojicom vječno blaženi i radosni bili. Amin, Bože, daj. Amen.